الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ازدباح الجيوش الاسلاميه على الحر بالمعتل والجهميه واما القسم الرابع ففي قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minat Lam ta'alamuhum an tatauuhum Faha'ulahi kanu yakhtumuna imanahum Fi qawmihim wa la yatemakkanuna min idhaharihim Wa min ha'ulahi mu'mini ala ala fir'a'una Mu'minu? Mu'minu ala fir'a'una alladheena kanu yaktumu imanahu kana kana yaktumu imanahu wa min haula'i annajashi alladhi salla salla salla alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa innahu kana malikan nasara bil habasha wa kana fil batni mu'minan bismillah alhamdulillah wa la hawla kita masih dalam penjabaran tentang empat jenis manusia dalam menyikapi wahyu dan rasul yang dikirim kepada mereka yang telah kita bahas dengan panjang lebar pembahasan dari poin pertama, mereka orang-orang yang tidak beriman mengingkari kafir kepada risalah di bawah Nabi ya, zahirun wabatinan luarnya kafir, dalamnya kafir dan mereka dua tingkatan para pemimpin-pemimpin kekufuran dan param qalidun para, para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah ya orang-orang yang beriman zahiran wa batinan. Mereka mengimani yang dibawa Rasul zahirnya dan batinnya. Dan mereka pun dibagi dua. Ada ahlut tahqiq, ulama al-muhaqqiqin ya. Ada yang al-huffaz para penghapal ya yang dibawah daripada tingkatan pertama. Yang ketiga adalah orang-orang yang beriman secara zahirnya namun batinnya kafir, merekalah orang-orang munafik. Mereka pun dua tingkatan, ada para pemimpin-pemimpin kemunafikan ya. Yang kedua adalah para pengikut-pengikut mereka. Adapun yang keempat, sebaliknya mereka yang zahirnya kafir kan hidup bersama orang kafir tinggal bersama orang kafir tak bisa hijrah meninggalkan negeri mereka tapi hatinya menyimpan keimanan ini yang kita bahas berkata Al Imam Nuhai Al bin Allah adapun pembahasan keempat ya sebagaimana yang termuat dalam firman Allah walaw lajallun mu'minun wa an-nisa'u sekiranya lah bukan karena ada laki-laki yang beriman dan para perempuan yang beriman, lam takalamu yang kalian tidak mengetahui mereka di Mekah, anta dikhawatirkan kalian akan menyerang mereka. Ya, berarti ada orang-orang mukmin yang beriman di Mekah, tapi tak mampu hijrah, karena lemah. Dari golongan kaumunita, dari golongan orang tua, orang-orang hamba sahaya, mereka ini adalah bagian yang keempat. Fahaula ikan yang tumbuh imanahum, mereka lah yang menyembunyikan imannya di tengah-tengah kaumnya, walau itu min izahari mereka tak mampu menunjukkannya, menampakkannya. Di antara contoh mereka adalah mukminu alifirawun, yang beriman daripada keluarga Firaun Ya, dalam Al-Quran sebutkan, wakala mukmin alifirawun yang tumbuh imanahum. Berkatalah seorang mukmin dari Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Atak tulunaraja lah aniyakulah Rabbi Allah. Bagaimana kalian membunuh hanya orang yang membunuh orang yang hanya mengatakan tuannya Allah? Walau kerja <tuluna> aku milbayinatimurabikom, padahal dia telah datang dengan petunjuk yang nyata daripada Tuhan kalian. Ya, ini adalah golongan yang keempat. Adakah <tuluna> yang tumbuh iman? Wah, minhah ulah diantara mereka adalah raja an Najashi yang Nabi Sallallam ketika wafat yang di ini mensolatkan beliau secara gaib dia adalah raja kaum Nasara di negeri Habashah Habashah ya, meliputi daerah Somalia Eritrea Sudan ya ini semuanya masuk ke dalam Habashah dia raja kaum Nasara di negeri Habashah wakana fil batini mu'minan tapi ya, walaupun di tengah-tengah masyarakatnya kaumnya dia tak menunjukkan keimanannya tapi dalam hatinya dia menunjukkan keimanannya nah ahsanallahu ilaikum wa qadqila innahu wa amthaluhu <-tuh> alladzina <tuh> anahumullahu <tuh> allahu azzawajal biqawli wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum ada yang menyebutkan dari para ulama Bahwasanya orang-orang semacam ini Mereka yang Allah inginkan Ketika Allah menyebutkan tentang pujian terhadap ahlu kitab Apa kata Allah Wa inna min Sungguh Diantara sebagian ahlu kitab Ya Laman yu'minu billah Ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Wa ma'un zilailaikum Beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian Berupa Quran Wa ma'un zilailahim Mereka pun mengimani apa yang diturunkan kepada mereka Berupa kitab terdahulu Taurat, Injil, dan Zabur Khashu'ina lillah Mereka tunduk khusyuk kepada Allah S.W.T. semata La yashtaruna biayatillahi thamanan qalilah Mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah mereka ini yang dimaksudkan. Ya, ahlu kitab. Benar-benar beriman kepada apa turun kepada Nabi yang mulia s.a.w. Ya, dan apa yang turunkan kepada mereka daripada kitab-kitab sebelumnya. Sebelum menyimpang. Sebelum dislewengkan. Naam. Wa qawlihi MIN AHLIL KITABI UMMATUN QAIMATUN YATILUNA AYATILLAH YATILUNA AYATILLAH ALA LAYLI WA HUM YASJUDUN YUMINOUNA BILLAHI WAL YAUMIL AKHIR BIL MA'RUFI WA 'ANIL MUNKAR mereka mereka pulalah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an al, al Karim dalam surah al Imran ayat 113 114 114 min ahlil kitab ummatun qa'imah di sebagian ahli kitab ada umat yang mereka tegak ya'tun ayatil lah melaksanakan salat membaca ayat, -ayat Allah Ana al-lail ketika malam hari datang, wahum dan mereka pun sujud. Yuk minunabilah mereka beriman kepada Allah. Waliyul akhir mereka beriman kepada hari akhirat. Wya muronabil ma'arofin huna al munkar mereka serantiasa menegakkan amar ma'arof nahi munkar. Wya syari'una fil khayrat mereka berlama-lama dalam segala kebaikan. Wa ulaika minasalehin mereka itulah daripada orang-orang saleh maksudnya ahlu kitab yang beriman kepada nabi yang mulia asalnya tapi menyembunyikan imannya karena tak mampu menunjukkannya na'am ya yeah fainna haula laysa al-munarar ayat yang tadi kita baca dua ayat tadi Bukanlah maksudnya orang-orang yang berpegang teguh dengan yahudinya atau penasroninya setelah nabi sallallahu alaihi wasallam diutus secara pasti bukan mereka maksudnya karena mereka telah disaksikan oleh Quran mereka orang-orang kafir bahkan dipersaksikan oleh Quran mereka adalah ahli neraka innalladheena kafaru minal kitabi wal musyrikiina fi naril jahanam sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kaum sekian dan ahli kitab dalam mereka jahannam. Walau itu naaleh yang baca sana tak mungkin mereka dipuji dengan pujian seperti ini. Ada yang tegak berdiri membaca ayat Allah swt ketika malam hari dan mereka sujud, ya mereka beriman kepada Allah, beriman hari akhir dan seterusnya. Ini mustahil sifat mereka yang tetap berbangga teguh dengan Yahudinya atau penasrannya setan Nabi Muhammad diutus. Jadi ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang mukmin dari ahli kitab yang tak mampu menampakkan keimanannya. Naam. Walaisal muradu bi man amana min ahli alkitabi wa dakhala fi jumlatil mu'minin wa bayyana qaumahu. Fa inna ha'ulai la yutlaqu 'alaihim annahu min ahli alkitabi illa Bukan pula ayat yang di atas. Ya, ia maksudkan adalah orang-orang yang telah beriman dari ahli kitab dan dia bergabung bersama kaum muslimin dan dia menunjukkan keislamannya berpisah diri daripada kaumnya bukan ini maksudnya karena mereka tak lagi disebut sebagai ahlu kitab mereka disebut ahlu kitab Illa alai. maksudnya ahlu kitab sebelum masuk islam dahulu nah, wadalikilah wadalika ya, itibaru qadzala bilislami wastahadathu ismal muslimin wal mu'minin wailama jadi mereka tak lagi disebut ahli kitab kalau sudah beriman. Dan memisahkan diri daripada kaumnya, menunjukkan keimanannya. Mereka dikatakan orang-orang mukmin. Mereka dikatakan orang-orang muslim. Ya, naam. Wa innama yutliku allahu subhanahu wa ta'ala hadal isma ala man huwa baqin ala dini ahli alkitabi. Hadahu alma'rufu fil qur'ani. Faqawli ta'ala... Ya ahla alkitab, lima takfurun Ya ahla alkitab, ta'alaw ila kalimatin sawa Ya ahla alkitab, lima tuhajjun fi Ibrahim Wa inna alladhin awutu alkitab liya'alamun annahu alhaq min Rabbihim dan Benapa, sebenarnya ya? hasmukah? Inna ma'utliqullahum Subhanahadl isma. Allah sebutkan penyebutan ahlu kitab, ya, yang masih berpegang teguh dengan agama mereka, tidak ikut ke dalam agama Muhammad, ya. Alat wa bacaan ala dini ahli kitab. Adahul ma'arufil Quran. Inilah yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Ahlu kitab yang tetap dengan agama ahlu kitabnya, tak beriman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang disuruh dalam Quran dalam banyak ayat, bukan yang beriman secara terang-terangan kemudian berpisah dengan kaumnya, mereka tak lagi ahlul kitab. Bukan pula orang-orang yang dia menyembunyikan imannya karena tak mampu. Bukan, tapi ayat-ayat tentang ahlul kitab yang dicela, mereka lah yang berpegang teguh dengan Nasraninya, Yahudinya setelah diutus Muhammad, contohnya Allah mengatakan kepada mereka, "Ya ahlul kitab, lima takfurun nabi ayatillah" Kuatumpat syadon waya ahli kitab mengapa kan kafir dengan ayat Allah? Penekan saksikan itu benar. Ya orang-orang kafir Nasara tahu Rasulullah itu benar. Al Quran itu hak tahu sampai detik ini. Orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah belajar tentang agama Nasara, agama Yahudi sampai dia belajar di sana, belajar di detail Afif sana, belajar bahasa Ibrani nya. Dia tahu, akhirnya dari dia tahu Muhammad itu ada dalam kitab mereka Ya Mereka gufur, barang mereka tahu Ya ahli kitab kita Ini pula lah yang Allah sebutkan Wahai ahli kitab, tak kala datang Utusan Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagian dari Najran Teriyaman dan Zana Maka Rasulullah mengajak mereka Untuk kembali kepada agama Yang lurus Islam, Yahudi, Nasarah itu adalah satu kesatuan. Ya. Setelah Yahudi, lanjutannya Nasara, Islam selanjutnya Islam. Ya. Lihatlah bagaimana Islam beriman dengan semua nabi-nabi, tak beda-beda ke dalam bab iman. Mereka beriman kepada Isa, mereka beriman kepada Musa, mereka mengutamakan Isa, mereka mengutamakan. Ya, dan Nabi Isa Bahkan tak sah iman mereka jika tak beriman beriman dengan Musa dan Isa sebagai Rasul. Tapi lihatlah Yahudi, mereka tak beriman kepada Isa. Lihatlah Isa, lihatlah kaum Nasara. tak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam setiap kitab mereka ada panduan yang menyuruh mereka beriman dengan Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah air ini dikatakan ya hala kita bilamat ya hala kita biltaalawu ila kalimatin sawa inba inna baenakum wala marilah mari kemari kita mewujudkan satu kalimat yang kita harus sepakati bersama Allah Nabiullah jangan kita sembah Tuhan kecuali Allah walanushikah bishayyan jangan kita sekutukan Allah dengan apapun juga walaytakhida baadun abadun arbaban minunulah jangan sebang kita mengangkat dirinya sebagai Tuhan dari sains Allah swt di depan para jemaahnya menjadi pembuat hukum halal haram ini menjadikan diri sebagai Tuhan ini yang disebutkan Allah juga dalam ayat lainnya. Wainna alladzina autul kitab, waihahal uh, um, ya kitab berima tuhajuna fi Ibrahim. Waihahal ya kitab mengapa kan berdebat tentang perkara Ibrahim? Karena Yahudi mengklaim Ibrahim Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim Nasrani Allah jalla wa ala man menjelaskan maka Ibrahim Yahudiyan wal Nasrani Ibrahim bukan Yahudi bukan Nasrani walakin kana halifan muslimah dia adalah seorang yang beragama lurus tidak musyrik tidak mengatakan Tuhan Tiga. subhanallah juga ayat dalam Al-Qur'an wa innal ladzina utul kitaaba la ya'lamuuna sungguh orang-orang ahlul kitab tahu benar-benar Muhammad itu datang daripada Allah atau Qur'an itu datang daripada Allah Subhanahu ini adalah orang-orang ahlul kitab yang tetap dengan agama mereka setelah diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya menyembunyikan keimanannya na'am oleh hada qala Jabir bin Abdullah wa Abdullah bin Abbasin wa Anas bin Malik wal Hasan wa Qatadah inna qawlahu ta'ala wa inna min ahli alkitabi lamay yu'minu billahi wama unzila ilaikum wama unzila ilaihim ayat annaha nazalat fin najashi kana itulah Jabir bin Abdullah Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik Hasan Al Bashri Qatadah semuanya mereka menafsirkan firman Allah Wa inna min ahli kitab sungguh diantara ahli kitab lamanyu'minu billah ada yang beriman kepada Allah wa ma unzila wa ma unzila dan beriman dengan quran yang diturunkan kepada kalian wa ma unzila dan apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab Injil dan Taurat dan Zabur ya annah had ini kata mereka nazalat fin najasyi Turun ayat ini menjelaskan tentang sosok Najasyi yang dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan apa yang turun kepada Rasul Muhammad SAW. Nama. Hadal Hasanu wa Qatada wa Ashabu wa Daghar ibn <tipun> Jaririn fi tafsirhi min Hadis Abi Bakr al Hadal al Hudali an Qatada an Ibn Musaybi an Jabri an Jabirin radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu anhi wasallamakal. Ukhuju fassallu 'ala aakhin lakaum, fassalla bina fakubra arba'a takbirat. Fakala, hada najashi ashama. Fakala almunafiqun, unzuru 'ila hada yussalli 'ala aladin. 'Ala al-jin. 'Ala al-jin nusraniyin, lama yarahu qad. Fanzal Allah Taala, wa inna min ahl al dan al-Hasan menambahkan qatadah wa ashabu ini ayat turun terhadap najasi wa ashabu dan orang-orang yang semacam najasi sahabat-sahabatnya kemudian Ibn qayyi mengatakan Ibn Jarir menyebutkan dalam tafsirnya tafsir Tabari dari hadis Abu Bakar al-Hudali dari Qatada, dari Ibn Musayyib dari Jabir radhiyallahu anhu nabi pernah bersabda ketika wafatnya najasi nabi berada di kota Madinah najasi wafat di Habasyah Kata Nabi, "Okhruju fa sallu ala akhin lakum." Keluarlah kalian kita salat terhadap saudara, saudara kalian. Mari salat terhadap saudara kalian. Ya, maka Rasul salat. Kata Jabir, maka Rasul salat bersama kami Empat kali takbir. Maksudnya salat apa? Salat gaib. Karena tak ada jenazah najasy di hadapan mereka. Karena tak ada yang menyolatkan Najasyi Di negeri kafir zanat di Habasya Tak ada menyolatkannya Maka Rasulullah menyolatkan Najasyi dari jauh Inilah dasar solat ghaib Bagi orang-orang yang tak bisa melaksanakan solat jenazah Ya dikerjakan apabila solat ghaib Mungkin kerana tenggelam dan semacamnya ashhamah. Berkata Nabi ini adalah Raja Najasyi Yaitu yang bernama ashhamah raja adalah merupakan sebutan bagi semua raja-raja yang menguasai negeri Habasyah. Jadi setiap raja-raja punya istilah. Ya, yang menguasai Mesir ya. Istilahnya berbeda. Yang menguasai Persia istilahnya berbeda, yang menguasai Romawi istilahnya berbeda, semuanya berbeda-beda. Ya. Yang menguasai Mesir setelah Firaun ditenggelamkan Allah Nama rajanya adalah mukawis yang menguasai Persia, nama yang kisra, yang menguasai Roma, yang namanya kaisar. Ya, berkata orang-orang munafik ketika Nabi menyuratkan najasi, kata mereka lihatlah Muhammad ini, dia salat menyuratkan seseorang iljin. Iljin adalah sebutan untuk orang-orang luar bangsa Arab. Nasrani beragama Nasrani. Yang dia tidak pernah melihatnya sama sekali. Nabi tak pernah berjumpa Najashi. Najashi tak pernah berjumpa Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi. Ya. Jadi Najashi ini sahabat atau bukan? Bukan. Ya, karena tak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena daripada sahabat adalah orang yang pernah berjumpa Nabi beriman dengan Nabi wafat di atas Islam. Najashi ini masuk ke dalam golongan yang spesial sebutkan al-mukhadram. Al-mukhadram mereka orang-orang sezaman dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi. Ya Beriman dengan Nabi Tapi tak sempat melihat Nabi Ya Sebagaimana An najashi Sebagaimana Abu Musim Al-Khawlani, Sebagaimana uh, Uwais Al-Qarni Mereka tak jumpa Nabi Uwais datang, Nabi telah wafat Sallallahu alaihi Wasallam. Mereka disebut dengan nama Al-Mukhadram, Al-Mukhadram bagian daripada Para tabi'in Tapi lebih khusus, tabi'in yang berjumpa Dengan para sahabat Tapi tak sezaman dengan Nabi yang sezaman dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, namanya muhaddram. Tatkala mereka mencela Nabi, soleh terhadap, ya, raja Najashi yang nasrani, zohirnya nasrani, dalam dirinya mu'min, maka turunlah ayat, bo'inamin ahli kitab, laman yaminilillah. Di antara orang-orang kitab <coughs> sungguh ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah, Diturunkan kepada kalian. Nam. والمقصود أن أقسام الأربعة قد ذكره الله تعالى في كتابه وبيان أحكامها في الدنيا وأحكامها في الآخرة وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرا وقصر باطنا. Maksud kami kata Nukaim Rahimullah. Ini empat pembagian manusia Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang Allah jelaskan hukum-hukum mereka di dunia dan hukum-hukum mereka kelad di akhirat. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Ada yang mukmin menyembunyikan imannya. Waqad tabayyana anna ahada al-aqsam man amana zahiran wa Di antara empat jenis ini ada yang jelas disebutkan mereka adalah orang-orang yang menampakkan zahirnya keislaman tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, batinnya. Nah, wa annahum naw'ani ru'asahum wa sadatuhum Watabuhum, wakulliduhum. Nah, jadi mereka ini dua tingkatan pula. Para pemimpin, ya, mereka lah para pemimpin-pemimpin kemunafikan, petinggi-petingginya. Ini yang pertama, yang kedua, atbabuhum, para pengikutnya, mukulliduhum, yang mengikut yang taklid kepada mereka. Wallahadu, ya. faashabul matalil awali alnari, syirun min ashabul matalithani alma'i. Dengan ini kata beliau, orang-orang yang diberikan perumpamaan dengan perumpamaan api dalam Surah Al-Baqarah, ayat yang kita baca, perumpamaan mereka bagaikan orang yang menghidupkan api. Ketika api hidup, menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah padamkan mereka. Maksudnya, mereka yang tidak tahu Qudnaran, fala ma'anzaa ma'haulu azhabillah bi nurhim wa tarakham fil zulmatin lai bshurun. Allah tinggalkanlah mereka dalam kegelapan tak melihat. Namanya adalah perumpamaan api Kata beliau Dengan ini perumpamaan tentang orang munafik Yang dibagikan api Yang dihidupkan dalam Quran ya disebutkan perumpamaan orang Menghidupkan api Setelah api itu hidup menerangi Itu adalah bagikan perumpamaan Islam Yang sempat menerangi hatinya Kemudian tiba-tiba Allah cabutlah Cahaya Islam tersebut dari hatinya Tinggallah dalam kegelapan kekufuran Dalam panasnya kekufuran Cahaya pun hilang. Ya, ini perumpamaan bagi para pemimpin kemunafikan yang sempat mengenal, mengetahui Islam, mengimani Rasulullah, kemudian hilang. Perumpamaan mereka bagai perumpamaan api dalam Al-Qur'an Surah al -Quran yang sempat dihidupkan oleh seorang, ya. Kemudian setelah api menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah Hilangkan cahayanya tinggallah bara-bara belaka yang tak memberi cahaya tapi meninggalkan panas yang membara. Panasnya kekufuran berkekalan dalam hati mereka. Adapun cahaya Islam telah hilang. Ini para pemimpin permisalan tentang orang menyalakan api ini, ketahuilah yaumurhimallah, syarrun min ashabil mathal tsani Lebih dahsyat, lebih buruk daripada perumpamaan yang kedua yaitu perumpamaan air hujan yang turun yang bersamanya petir, lintar, bersamanya awan pekat yang kelam, yang gelap. Ya. Kata Allah awqa sayyibim minas sama'i atau bagi yang perumpamaan hujan yang turun dari langit, fihi dhurumatun wa ra'dun dalamnya ada kegelapan, mendung yang gelap, ada petir, ada kilat menyambar. Ini perumpamaan air ya air hujan yang turun dialah quran yang telah turun ya quran ini dalamnya ada peringatan-peringatan ada perintah ada larangan ada ancaman ada macam-macam mereka ini begitu takutnya ya dengan quranul karim takut mempengaruhi hidup mereka sejak ketika mereka menutup hidung telinga-telinga mereka ya dengan tangan-tangan mereka bagikan perumpamaan pel halilintar yang menggelegar mereka takut mereka tutup dengan tangan-tangan mereka Agar tak ya Masuk suara halintar ke dalam Diri mereka Hal Halintar itu adalah merupakan ayat-ayat Merupakan ancaman-ancaman terhadap mereka Mereka tak mau dengar, mereka tutup Ya ini perumpamaan yang kedua Ini adalah perumpamaan bagi Para pengikut-pengikut pengikut kemunafikan Yang hanya mengikuti Secara taklid, membuta kepada Para pemimpinnya Kalau yang pertama sempat masuk ke dalam mereka Islam Cahaya iman yang kedua Tak sempat kerana mereka tutup mereka hanya ikut yang pertama saja. Tentulah yang pertama lebih parah daripada yang kedua. karena yang pertama telah mengenal kebenaran, kemudian ditinggalkan. Telah mengenal Islam, kemudian dia berpaling daripadanya. Telah mendapatkan cahaya, kemudian dia hilangkan. Yang kedua tak sempat ditutup sarana-sarana sampai kepadanya ilmu. Dia katakan daripada aku dengar ini berbahaya, aku lebih ikut lebih baik ikut para Petinggi-petinggiku Para pemimpin-pemimpiniku mereka lebih berakal Mereka lebih tahu kebenaran Ya, Ini perumpamaan air Kata yang melukai Perumpamaan yang Allah berikan tentang api Dan perumpamaan yang Allah berikan tentang air Ini adalah perumpamaan dua jenis orang munafik Yang petingginya perumpamaan perumpamaan api Yang bawahannya Pengikutnya perumpamaan air Perumpamaan yang pertama lebih dahsyat Daripada perumpamaan yang kedua Nah كما يدل الصياق عليه، وقد يقال وهو أولى، إن المثلين لسائر النوع، وإنهم قد جمعوا بين مقتد المثل الأول من إنكار بعد الإقرار من الإنكار؟ من الإنكار بعد الإقرار، والحصول في ظلماتي بعد النور، والحصول في ظلماتي بعد النور، وبين مقتد المثل الثاني من دع في البصيرة من في القرآن، وسد الآداني. Inda semangih, dan iradinya. Fina menafiqin fihm, hada wahada. Waktu yakin, al galibu pada fariqin minhum al-mathul awal, wala wa fariqin mathul sani. Ya, kamilah siapa? Begitulah kata mereka. Ayat itu menjelaskan tentang dua jenis menafiqin ini. Waktu nyuwal ada pendapat kedua, dan ini pendapat lebih benar kata Muqayyim. In dalam masalah Sesungguhnya perumpamaan api dan air itu mencakup semua orang munafik. Semuanya mereka dah perumpamaan api dan air. Bagaimana demikian? Kata beliau, kau itu dalam kerja mohon yang mengkutuk masal awal menyangkal ibadat ikhlar. Karena semua orang munafik pernah beriman, mengakui keimanan. Ya, setelah mereka beriman, mereka ingkari keimanan mereka. Walhusul fil zulumati bade nur semua orang munafik itu pernah menerima cahaya setelah itu hilang cahaya tinggal kegelapan kerana mereka kufur wabain muktabal masalil thani min dzafil basiraah ya setelah mereka sempat menerima Islam menerima cahaya Islam mereka berpaling mereka ingkar ya itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua min dhalfi basirah karena lemahnya pandangan mata mereka fil Qur'an. Lemahnya penglihatan mereka terhadap Qur'an. Karena mereka menutup telinga-telinga mereka ketika mendengar Qur'an dan berpaling daripada Qur'an, maka sungguhnya orang munafik di antara mereka ada yang seperti ini. sempat masuk ke dalam dirinya iman Islam Kemudian dia kafir dalam hatinya, kemudian dia tutup hatinya untuk mendengarkan Quran. Ya. Qad yakunu al-galibu ala fariqin minhum al-mathal walaupun boleh jadi yang paling banyak mumin nasy adalah perumpamaan api yang pertama. Setelah masuk ke dalam mereka iman, mereka kafir kembali. Wa ala fariqin al-mathal thani Walaupun sebagian daripada mereka perumpamaannya baikkan perumpamaan yang kedua. Naam. Teruskan, berapa sisi waktu kita? Lalu menit lagi ya, Kita padakan sampai sini InsyaAllah kita lanjutkan next Subhanallah Ashadu an la ila anta Astaghfiruka wa tubi laiki